Тихо пошепки сказала вона. Степан Петрович відповів не зразу. Потім, дивлячись у підлогу, почав розповідати рівним, однотонним голосом. Коли він дійшов до сцени з братом, він, не підносячи голови, попередливо взяв за руку жінку, щоб спинити її хвилювання і можливі сприки. І справді Катрія аж шарпнулася уся і була б справді скрикнула, коли б Степан не стиснув її руку. Так само непорозуміння із шуканням листа зробило свою дію на дружину, але Степан Петрович і його спинив натиском руки. А що ж нарешті в тому листі? Що за секрет? Що? Не знаю. Я досі не читав листа. Не хвилюйся. Будемо вдвох читати. І Степан помалу витяг із кишені з горток, Помалу розмотав мотозок, Помалу розгорнув сторінки. Катерина підсунула ближче на край столика лампу, Щоб видніше було читати. І Степан Петрович, тримаючи ближче до правого ока видющого, Силкуючись, почав розбирати покарлючені рядки і літери. Брате, Степане, пишу до тебе з того місця, куди ти з братами, закреслено, заслав, продав мене. Будь ти проклятий разом з ними. Продаючи мене, ти виправдувався тим, що цим людством ти краще б прислужувався нашій українській визвольній справі, і помагав будувати соціалізм. Так-так, ти прислужився Україні і збудував соціалізм такий як прекрасний. Які чудесні дачі, вілли, автомобілі, яхти у Сталіна та його яничарів, міністрів, а які коханки, а які горілочки, вина, кав'яри – у царя такого соціалізму не було. Та ти його сам маєш і бачиш. Але чи ти бачив, який соціалізм є там, унизу, під Сталіним і його яничарами? Та ти придивись, придивись, придивись. Та не очима сексота, агента і охоронця тих, що мають соціалізм у віллах. Придивись тими очима, якими ти колись дивився очима українця і сина експлуатованих трудівників, батьків наших? Продаючи мене за сталінський соціалізм, ти казав, що ви тайно помагатимете нам. Правда, ви помагали, але яка та поміч була. Дворушницька, панів своїх видурили, на сантиметри, а нас душили на кілометри, дворушники, ви, дворушники, дворушники. Спіймають вас пани. І будете ви тут з нами або ще й далі, там звідки навіть ваш Сталін не вернеться. Катерина злегка торкнулась пальцем руки чоловіка, підвелася і навшпинька швидко пішла до дверей. Рвучко, відчинивши їх, вона визирнула в коридор. У ньому нікого не було. Вернувшись, вона сіла на своє місце і тихо сказала. «Вибач, що перебила. Читай далі». Степан Петрович, що в понурій задумі був, спустив руку заркушком на коліна, знову підніс його до ока. Але Катерина, не можучи себе стримати з острихом, прошепотіла. Але це ж брехня. Хіба ти йому обіцяв помагати? Коли, де? Обіцяв? Степан Петрович крутнув головою. Розуміється, не обіцяв. А чого ж він пише про це? Чого? Як він сміється писати? Чого побачимо з листа? Треба прочитати до кінця. І знову, піднісши аркушик до правого ока, він продовжував. Та чорт вас бери, так вам і треба, але діти ваші чим винні, за що діти й онуки ваші будуть катовані, щоб їх врятувати, я оце пишу до тебе, схаменіться, наближається час розплати».